Еволюція. Еволюція – процес зміни живих організмів протягом кількох поколінь, у результаті якого з'являються види, що відрізняються від давніх предків. Еволюція в цифрах і фактах Припущення про еволюцію живих істот вперше висловили давні греки понад 2,5 тисяч років тому. Теорію розвитку майже одночасно з Чарльзом Дарвіном висунув другий природознавець. Альберт Олес, але Дарвін перший опублікував свої праці, вивчаючи закам'янілі рештки тварин, знайдені в різних шарах скельних порід, учені можуть припустити, як розвивалися тварини. Відвідавши Галапагольські острови, Дарвін помітив, що дзьоби у в'юрків різної форми, це залежало від того, чим даний вид живеться, наприклад. Довгий гачкуватий дзьоб годиться для відловлювання комах, а коротким схожим на кліщі – легко розколювати плоди і насіння. Більшість учених вважає, що перші найпростіші організми зародилися на Землі понад 3 мільярди років тому, і всі сучасні тварини і рослини пішли від них у результаті поступових видозмін. Цей безперервний процес видозмін з покоління в покоління і називається еволюцією. Теорія Дарвіна Ідею еволюції висловлювали ще древні греки. Однак першу наукову теорію еволюції висунув тільки в 19 столітті англійський природознавець Чарльз Дарвін. Звернувши увагу, що тварини і рослини приносять численне потомство – з якого виживають лише одиниці. Дарвін зробив висновок, що в природі відбувається природний відбір. Живими лишаються лише особини, які здобули перемогу в боротьбі за існування. Виживає найсильніший Слабкі особини, погано пристосовані до навколишнього середовища, гинуть. Тому потомство буває тільки у більш сильних і стійких особин – які передають свої якості наступному поколінню. Простіше кажучи, виживає найсильніший. Цим і пояснюється величезне розмаїття тварин і рослин у різних куточках світу. Від місця до місця умови життя змінюються. І всім живим організмам доводиться пристосовуватися до середовища проживання. ПОВОЛІ Кожним новим поколінням природний відбір триває, і в результаті тварини і рослини поволі змінюються, дедалі краще пристосовуючись до умов життя. Ці зміни можуть бути майже непомітними, але за мільйони років відмінності стають дуже істотними. Природний відбір Види тварин і рослин, які пристосувалися до життя в одному місці, в іншому існувати вже не можуть. Вид, який широко розселився, може з часом дати початок кільком новим видам. Відсів непристосованих і розмноження найсильніших – це вимога самого життя. Тому Дарвін назвав його природним відбором. Твердокам'яні аргументи Найпереконливішим підтвердженням еволюційної теорії стали скам'янілі рештки рослин і тварин, які були виявлені в скельних породах, утворених із шарів піску та мулу наднідавніх морів. У кожному наступному шарі організми виглядають інакше, ніж у глибших шарах, наочно демонструючи процес поступової видозміни. Спільні предки Будова скелетів сучасних тварин також свідчить про еволюцію. Людська рука, крило птаха і плавник кита нібито не мають нічого спільного ні за зовнішнім виглядом, ні за своїм призначенням. Однак їхня кісткова будова дуже схожа. Отже, усі ці істоти пішли від спільних предків, які в ході еволюції пристосували передні кінцівки для різних функцій. Ілюстрації Жан Батіст Ламарк 1744 1829 знаменитий французький біолог. Він помилково вважав, що тварини можуть передавати у спадок набуті якості. Чарльз Дарвін 1809 82 Англійський учений Потряс світ і особливо церкву своєю теорією природного відбору, яку виклав у праці походження видів 1859 Еволюція людини Предки людини – рамапітеки, 15 мільйонів років тому, австралопітеки – 3,75 мільйонів років тому, ходили прямо на двох ногах. Хомохабіліс – людина вміла, 2 мільйони років тому. Виготовляла примітивні знаряддя праці, а Homo erectus – людина прямоходяча. 1,75 мільйонів років тому користувалася вогнем. Homo sapiens – людина розумна. 40 тисяч років тому представником якої вважають неандертальця розвинулась у сучасну людину. Homo sapiens sapiens. Мореплавці, що висадилися на острові Маврикій у XVI столітті, не маючи запасів продовольства, почали поварварськи нищити беззахисних дронтів. До 1680 року цих птахів повністю знищили. Еволюція коня Вірогідно, усі форми життя розвинулися з одноклітинних морських організмів. Подальша еволюція живих істот ішла багатьма напрямами, кожен з яких також в свою чергу розгалужувався. Наприклад, з одного виду риб розвинулись земноводні, а певний вид земноводних став родоначальником плазунів. Птахи і совці розвинулись із різних видів плазунів, а далекі предки сучасного коня, які жили мільйони років тому, були завбільшки з лисицю. Геракотерий від 55 до 40 мільйонів років тому був заввишки 25 см у холці і мав на ногах по 4 пальці. Трохи більший Мезогіппус від 40 до 25 мільйонів років тому мав по 3 пальці на кожній нозі. Нарігіппус від 25 до 5 мільйонів років тому вже був краще пристосований до пересування по твердому ґрунту степів. У виду плеогіппусів від 5 до 2 мільйонів років тому були значно сильніші ноги з єдиним пальцем – копитом. Еквус кабалус – півтора мільйони років тому, уже був дуже схожий на сучасного коня.